Imani yangu ni kuwa mba unaendelea vema ndokumusikilizaji wale diwisanganilo pale pote ulipo Karibu kuhifuata tarifa ya bali katika lua ya kiswahili tunayoanza anza na mtasari wake Kutumia vzombo vina vzo chunguza magali ya vzo kimbia kwa kasi balabarani Ni hatuwa itakayo kuja kusaidia kupunguza ajali zirizokuwa zikichitokeza barabarani Ni matamushi yake mkulugenzi wa shirika la bekali na alafuatulia kwa karibu usalama barabarani. Na gali kuminaini kwa 26 zilizo ingizwa nchini kupitia njia za kinyimera ndizo zimesha kamato na ofisi ya kukusanya mapato ya serikali OBL Na hayo ya metangazo jumatano hii na kamishi mkuu mkua tasisi obeye katika mkutano alioendesha na wandishi wa habari Na watu waliojenga kando na ikuru ya raisi ya wa jamuhuri watachukuliwa hatu wa ivi karibuni za kuhamishia mahala bali na Hatua hizo zita chukuliwa kwa lengo la kuhonyesha upia lamani ya kata tofauti zinazounda mkua wa gitega. Na spika wa bunge nchini Sri Lanka ndia ambaye ametangaza kuwa laisi wa mpito kwa bada ya laisi wa jamuhuri wa gu, ya, kwa kukimbia nchi hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengzaidi ambatana na miadi tamati upande wa opili yupo Fraswa Akiman. Isanga. habari kamili tufungue tarifa ya habari katika ukurasa wa, wa wa sekta kilimo ya kilimo ambapo badi ya wakulima kutoka tarafa nipanda wali wali kata kuchukua mbolea wakieleza kwamba mb, mb, operesheni ya ugavio wa mbolea hiyo imekubikwa na changamoto chemkemu kukikiukwa sheria mbolea hiyo kwa sasa inazuriwiwa katika ofisi ya mtawala Butanuka kama aturu kutoka na matukio yanavyoeleza mkurugenzi wa idala ya kilimo ufugaji na mazingira mkoa wa Bubanza anaeleza kuwa anapangalia kuendesha ziara rasmi wilayani Butanuka ili ku ili ipv carbon ili aweze kusa zaidi ya kupatishia suruhisho tatizo hili na watu zaidi ya 500 kikiwemo wenye jinsia ya kiume wanaofikia idadi ya sabini ndio walioendeshewa viunyonya sawaaji wa, wa kijinsia mkoani Kayanza kwa kipindi cha mwezi 6 iliyopita Hayo yalibainiwa na mulatibu katika gituo cha maendeleo ya kaya na jamii mkwani kayanza kwenye mkutano uriwa ambatanisha viongozi tawala na asasi za kilaia zinazo changia katika mchakato wakupiga marufuku vitendo za unyanyasaji wakijisia. Seleninda Isaba alipata nafasi ya kuhimiza viongozi tawala kuibukana na muenendo wakukata kesi za watu wanaopatikana na atia wakiendesha vitendo hizyo potovu na baada ya laia wakazi wa mtawa wa Buganda mko na rugombo wanaendelea kuhama makazi yao kwa sasa na wa, na hali hiyo na kisana mukasa ni wa maskini wakabilia mm -hmm. Kwa sasa miongoni mwalaia hao wanapendelea kwa 100 inchini kati Kuna hapo mazao ya kirimo kwa kiwango tosherevu huko Wengine wakipendelea kwa 100 inchini jirani DRC Mufano ni wakijijiru siga ambapo kaya zinazofikia idadi ya miambili, miambili na kumi Ndizo zimesha mia mahala pengine Governor wa mkua chibi toke anatolea wito viongozi wa matarafa hayo Kwa andami ya darula ya njimadumuni ya guzikia Kutuliza nyoyo wanainchi Kanari kaleme bizoza Anawataka wazaliwa wa mkua chibi toke kudirisha moyo wa uzalendo Kwa kukusanya misaada Ya kupatishia hao wanao kumbwa na hali ya ufukara Na tutoke uko chibi toke Tuwelekei nchini kati uko mkua nigitega Ambapo Watu walio kando na ikuru ya laisi wa jamuhuri Watachukuri watu wa ipi kalibuni Za kuwamisha mbali na ikuru hiyo Hatuwa hizo zita chukuriwa kwa lengo la kuhonyesha upia lamani ya kata tofauti zinazounda mkua wa kisiasa gitega. Hayo ya ribaini wa jumaine hii, na kiongozi wa kituo ubuha kinachohusika na upangaji wa miji na makazi katika mkutano wa kutafmini. Kuna pofikia muladi wa kuanda lamani ya muji wa gitega kufikia hadi mwaka alufumbiri hamusini. Kutoka gitega ni ripoti yake Jirach Nibigira. Kamishi mkuu mkua idara ya miji na ujenzi bwana Gatori Jampiel Asema kuridhishwa na hatua waliopi wa tayari Katika utekelezoaji wa picha kuu Ya mungi wa kitega Ya tangu sasa hadi mwaka Wa elfu mbili na hamsini Hameendelea kiarifu kuwa hata picha ndogo Ya kata mbalimbali mbali za mungi huo Itatolewa siku za usoni Haeleze ya kwamba picha ndogo hiyo Ya kata za mungi wa kitega Itaonyesha namna mabarabara ya Katika kila kata Itaonyesha pia namna nyumbaz takua amezidi kusema aidhabwa na huo agusia jambo kwamba Katika siku zibiazo watawajibika na kuwaonyesha raia jinsi picha hiyo itakuwa Wakiwakuta katika kata na vigijivyao ili kutekeleza picha kuu ya mjiwa kitega 1222-1250. Ni kwake kuwarifu pia kwamba picha ndogo hiyo ya kata za mjiwa kitega. Ndiyo itaonyesha umbali utapasha kuwepo kati ya ikulu ya raisi na nyumba za raia. Na hapa hameungweze ya kwamba. Kweli kuna watu waliwe karibu sana na ikulu ya raisi, lakini kuwa itakapobidi wabomlewe nyumba zao watape wafidia. Hayote aliata muka hii katika mkutano wake na viungozi tawala kwangazi zote pamoja na tasisi mbali ili kila mmoja aelewe mchango wake katika uheshi mishwaji wa picha ku ya mungi wakitega ya muaka 1222 hadi 1225. Kuto wakitega aja ni bigira radio isanganiru gelag ni vigira shukrani tu Tokyo kumkwani gitega trejedi jina bujumbura mbwa pogari kumi naine kuishi na sita Burundi kupitia njia zaki nime randi zozimeisha kamati wanaofisi ya kukusanya mapato ya serikali OBIAR hayo yame tangaza hii na kamishina mkuu wa TACIO BAE katika mkuu tano na wandishi wa bari krodin mani rakiza wito wa wa gari hizo kuri pamhalaka kodi na ushuru akiwa Shapiongozi wa Mashirika usi kana kuchunguza bidas inazoiingia inchi ni ambao hawa wajibi kivili kazi zao ni tumusikilize agi tafasiliano na lomiwale nyavivuza. Utu matete kushika kumiduka miongevili ni tanda tu arikutikwa utu matete kuiyegerezha chumini ne. idadi ya magari shina sita lakini tayari tumeshikilia kumi baadhi yake na reto na wageni kutoka ngambo. Mengine yanunurua katika wa wandani na yanayo uzwa, na mashirika ya siwa ya kisirikari. Huku mengine ya kiwa haijurikani namu na navio ingizu wa nchini. Jambo ni wamiliki wake shariti watuzo ushuri na paini husika haraka uwezi kanazio. Hata kwetu tutaangalia endapo hatukosa uangalifu ama kuhusisha watumishi wetu. Jambo jingine ni kutahadhalisha mashirika haya yanayo saidia kuingiza vitu ama kufilipia furuethani kwa sababu tumegundua kuwa yanahusishwa sita miongoni mwake yamewekwa kwenye orodha na mengine yalichukuliwa hatua aidha ni kushauri mashirika yasiyo ya kisirikali ama watu wa ndani wale na magari ya kuuza kufuatilia kwa kuweka nambari zao halisi na hivyo rahisi kufuata watu wanaojidai kuwa ni mashirika ya forodha ili hali ni udanganyifu bikogwa abantu wababesha bita ba declare chan ka bandi ngonda na agence andoane kandi bigaragara neza ko harimwongo usuma na manyanga na mama mmoja ambaye ana ni mkazi wa Mkwani Rumonge amekamatwa na mzombo vya dola asubuhi ya leo akishutumiwa kuendesha kuchinja ng'ombe nyumbani kwake tasisi usikana na usalama wanatolea wito wanainchi wa mkua rumonge kwebukana na muenende huyo kwa upande wa wa governor anawataka laia nao simamia kweishimisha sheria na kuwataka laia kwa na muenendo wagusotakidole wanainchi ambao wanakiuka sheria zirizo chukuliwa na selekari zagupiga marufuku uchinjaji wa mifugo ambayo inakabiliwa na, na homa ya bonde la ufa na walio kimbia makazi yao gutokana na vita vilizo jitokezo, barani Afrika kukiwemo nchi ya Burundi wanahitaji wanahitaji misaada na kuimarisha usalama wao hayo yamebainiwa Jumatano hii na mwenyekiti wa tume huru ya kutetea haki za binadamu katika warsha inaoendeshwa huko Mkwano Ngozi yenye lengo ya, ya kufafanulia viongozi waliyemuondani ya, ya mkataba wa Kampala usika na kushirikia wakimbizi wa, wa nchi kati na kwa tumia vyombo chunguza magari yanayokimbia kwa kasi barabarani ni hatua kubwa ambayo itasaidia kwa kuimarisha usalama barabarani ni matamshi yake mkurugenzi wa shirika la Beckard na arofuatilia kwa karibu usalama barabarani Basifike Salimana anaeleza kuwa mitambo hiyo ya kisasa inayotumiwa barabarani itasaidia vema kwa kupunguza ajali zilizo kuwa barabarani kwa lengo la kuboresha virivyo usalama barabarani kiongozi huyo anatolea wito serikali ili ibuni kitengo kitakachoweza kushirikia virivyo usalama barabarani tumusikilize katika tafsiri ya Omenduwai Vifaa vile bila fasha aliko mtekano mila Ghaville husaidia ila usalama wa barabarani unajengwa kwa nyanguzo tano kuna utaratibu wa kasi na usalama barabarani pili Ni ujenzu wa barabara ili kuraisishia watu niyaji wote Tatu ni ubora wa gari, uthibiti na ufuatiliyaji wa gari Na nguzo ya nne ni tathmini ya wamiliki wa vjombo vya usafiri barabarani Namna wanafyafundishwa sharia za barabarani Na tano ni hatua za huduma panapojitokeza ajali na mna mtu anayipatwa na ajali anavyo muda wanaufanya wahudumu ili kumsaidia muathirika mguzo hizo tano hungana ili kuimarisha usalama barabarani vifaa hivyo sasa ni moja ya hatua zanguzo ya kwanza katika kutahadarisha na kuadibu imani yangu ni kuwa hatua hiyo itasindikizwa na hatua nyingine ili usalama barabarani kuimarika zaidi Nilengo la umoja wa mataifa kwamba miji yote itumikie kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa moja ili kupunguza idadi za vifo vya ajali barabarani inchi moja ama nyingine inaweza kutumikia kwenye lengo hilo au kuamua vinginevyo kuwepo baadhi ya wamiliki wa vyombo vya usafiri wasiofurahishwa na kasi ya kilomita 44 kwa saa moja ilyoidhinishwa na serikali ya Burundi ni jambo la kawaida Tunawataka wahusika kuunda kamati Inehusika na usalama barabarani ili mambo kuwa shuari zaidi Aria kwa kisikika kiongozi wa shirika beka ambaye ni pasifike sabi mbona na siyo sabi mana kama nilizio Kwa kutamatisha tarifa hii tuangazie havali hii kwa fupi ugenini ambapo speaker wa bunge La inchini Sri Lanka Hametangazo kwa raisi wa mpito bada Ya raisi wa jamhuri, kukimbia inchi hiyo Aida speaker huyo Hameleza kuwa raisi alajapasaka Ambaye yuko inje ya inchi Hamepigua simu ambapo amefafanuliwa kuhusu niya yake ya, kuta, ya kukata kufanya hivyo hivi karibuni Awali alitalajiwa kujiuzulu siku ya jumamosi Baru wa lasumi ya kujiuzulu ilitokea nafasi kwa Sri Lanka. Kupanga serikali mupia laisi wa muda akichita akitajua kipindi cha siku sifa kabla ya bunge kupiga kura ambaye atamolefi Nani hadi hapa nukumu penzi musikilizaji wale diyo isanganilo ninapo tamatisha tarifa hii katika luwa kiswahili ni kusukurue musikilizaji ulie jiunga na mitangu mwanzo hadi tamati ni mushukuru pia rubani wangu wa mitangu fraswa kima na alie niwezesha niweze kusikika langu jina ni jama rivia ningida kumana sino raziada tukutane hapa saa kuminamoja kunapo majariwa